чи не найбільше припали до серця панові послу. Він був у захваті і від свиток, і від шабель у простих чорних ящурках, і від наших пістолів, які могли робити в чоловікові таку дірку, що кулак просунеш. Посол виказував французьку коривчистість у всьому, і в мові, і в рухах, і навіть у тому, як трусив переді мною пір'ям зі свого крислатого капелюха. Так що око моє нічого не могло побачити за тим мерехтінням. І я тільки чув високий, моби, аж вискучий графський голос. Чи вже так наладнав його для королівських вух? Яким посолови співав мені сіляку хвалу. І мої освічності, і мої морозини, і мої латині, хоч була і не моя, а ще з юзиївській колегії від отця Андрія Гонцеля Мокриського і моїм вичинам на морі. Звідки про них довідався? Він сказав, що багато чув про запорозьких козаків і вже навіть написав про них кардиналові мазаріні. Я написав, що це вельми відважні воїки, непогані вершники, досконала піхота, особливо здатні вони до захисту і взяття фортецю. Згода, сказав я. Також написав я, що в Запорозці в нині є дуже здібний полководець Хмельницький, якого поважають при дворі. Незгода, згода, мовив я. Щось мені не доводилося чувати про такого полководця Хмельницького. Хто це сказав? Це сказав я. А посли? Кажуть тільки те, що добре знають. Грав щосили став мене вмовляти, щоб я повірив в існування того полководця. Не тікаючи, досить прозоро, що навіть Франція могла гідно поцінувати такі здібності. Франція далеко, зауважив я на ту мову. Пан Хмельницький боїться віддалей? Говоримо ж не про віддалі, а про гідності. Чоловік має заробляти їх у себе вдома. Уже мені розвиднілося тепер у голові, до чого зводилося моє сидіння у Варшаві? Хтось чи не сам король? Намірився продати силу козацькому, аж у Францію. Чи то, щоб налагодити міцніші зв'язки з французькою короною, а чи щоб прибрати з України всіх за воді, отой ворохобний плебс, який не давав шляхті спокійно спати, тримав шляхту в постійному напруженні. Приєстровиків король не може посилати за межі Польщі, бо цьому спротивиться сейм. Отож, йдеться про Запоріжжя, про всіх утеклих, людей поза законом, безрідних і безправних, власне і неіснуючих. Спровадити їх будь-куди, щоб вельможне панство могло далі насолоджуватися золотим спокоєм, яким воно насолоджується після 38-го року. Мене ж хотіли колись, грицька чорного, пустити в ті очерети та лози, щоб скликав охочих та вів кудись до чорта в зуби. Але ж грецька чорного, який пробував вербувати запорожців на війну проти шведів. Козаки потихеньку прибрали, а самі виступили проти польського панства з Тарасом Федоровичем і таки добре нам'яли боки гетьману конець польському під Корсуним. Стати ще й мені Грицьком чорним, щоб хлопці трохи полякали панів. Багато вже разів лякали, а злякати, як слід, так і не зуміли. Всі жертви були марні. Такими вони будуть і далі. А може справді пристати на хитрі вмовляння графа Дебрежі та вивести козерлюк козирлюк з показати їх світові, хай подивується, замре от захвату, а тоді здригнеться. А чи у Франції хоч можна досхочу наїстися? Жартома поспитав я графа. Там же нібо борщу, ні саламах. Граф сміявся. І він уже бачив мене з запорожцями на полях битевних, уже радів досягнутому. Та тут я несподівано вилив на нього цебро холодної води, заявивши, що не можу бути ні у Франції, ні де інде, а тільки в себе вдома на своєму хуторі, де мене жде все ростуче і повзуче. Не додав про сірі очі, бо лякався самої думки про них, та й не мав певності, що справді те дитя жде мене як батька і як лицаря з походу звитяжного. А які ж мої звитяги? Чи ліпше мені не відмовлятися від спокуси обіцянь облесливого посла? Адже я зготовлявся до чогось, чогось ждав? Сидячи, терплячи коло під трону, так ніби не мав нічого за душею, мав тільки прірву і порожничу і пітьму беззоряну, а наповнені снігу отримати лише з рук ясновельможних повелителів світу. Може, і наповнився б чимось там, та не став би під зорею, бо вона тільки над розкитлою грушою в суботові всі таємниці. Всі уповання, весь свідчі, все щастя і всі нещастя мої обитають там. Але однаково душа моя ли туди, бо навіть очинені на стіжайські врата не змогли б народити і пробудити в мені того блаженства, яке викликає простий спогад. Ми зневолений жорстоким життям до твердих діл, які неминуче огрубляють душу. Я намагався рятувати її від отупіння і здрібнення в спогадах. А хто щедріше дарує на світі спогади, ніж ті жінки, яких ми любимо, любили, чи любитимемо колись, бодай, у мріях? Так я прийшов у захват від обітниць французького посла, а тоді відринув їх, і знову прийшов у захват, і знову відринув. Власне, граф Дебрежі прибув до Варшави не для перемов з таємничими козаками, а ще висловити співчуття королю Владиславу з приводу смерті королеви Цецілії Ринати, що посоли виконав суто гальським красномовством, якому позаздрив навіть сам польський златоуст